الحمد لله وحده والصلاة وسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد بما قسم الله لك تكن أغنى الناس او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه نود الشرف الله محمد علیه الہ وسلم علیہ زما قابل قدر عزت مند مس سلمان اورونو تاس خدمت کی تیرا جمعہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا یو اوج احادیث مبارک یو ټوکړه ویلی و چې باغی کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول خپل امتیان دی خبره ته متوجہ او د دې خبره تعلیم ور کوي چپه د دنیا کې سو واقعات کیږي دا ټول دی الله جل جلاله د حکمت برابر دی داج الله د دا فیصله او د حکم برابر دی دا بالکل سو فصد درستی فلهازا موږ نه 파را گنجائش او جواز د دینښتہ چې موږ دی الله جل جلاله په پیسلو باندې او دا هغه په حکم باندې اعتراض وکړه یا نه اغین او شکایت وکړه تا صحیح خدمت کې ما د هغه سيدینا موسی علیه السلام او دا سیدنا حضرت خضر علیہ السلام واقع بیان کړی و چې پاره واڅيږي یو خبره دعوا چې حضرت خضر علیہ السلام یو نابالغ معصوم قتل کوي الله جنل له پهوکو او حضرت سیدنا موسی علیہ السلام اعتراض وکاو پکار هم و چې اعتراض کړي و ذکر ظاهر شریعت دا خلاف تا چې نہ سو قتل کړي او بیا معصوم ته جرم یې هم نه وی کړي اوسا دی واقعې کې اگر که بظاهر دا بره لگی مناسب نخ قارئ العقل برابر نه شریعتم برابر نه کوم زای شریعت نو پدی کمنت تعلیم د دی, دی خبره الله جل جلاله راکې چې زکم قارونکم اغه بالکل بر حق دی او اغه هر قسمه حکمت برابر دی اگر کا حکمت تاسو نو پوښیدو پټ دي نو بیا یو سړی فلسفه او د یو سړی عقل دا وایي چې نو بیا خدای پیدا کاوه او, او بیا یې پیدا کول خو صالح به ستر کړو نیک به ستر کړو ا نو دای اعتراضات خامخاره انسان زړهکرا ګرځ خدای او مؤمنان او مسلمان شان داد چې دې ته زمو عقل رساین شیکول زمو عقل ل الله جل جله يهودا فيصل او د حکوم نو په مقابل کې خپل هتیار اچي زکه ما او ته عقل دا محدود دا دا د دې د ایرې کار محدود دا ما تع فکر سوچ سمج دا محدود دا دګه سچ وینو اغه فورې زموږ عقل کار کوي سچ اور اغه فورې زموږ عقل کار کوي سچ زموږ دماغو کې راضي دي ناقص دماغو کې ته زموږ عقل کار کوي دا غنه اختصاصو کار کوي اوس اگر کا د دې دا واقعا د ذاتی اعتبار سره بورادا هولیکن د ټول نظام کائنات مجموع کوم نظام د کائنات دا پدې کې خلګو د پارا خیر دا واقعا قرآن پاک ذکر دا ما ته ته د دې تعلیم راکې چې په اولاد منازیبه د اولاد دا هم کې د له سچینه طرف سبب د خیر او ګرځي خدا هم ممکن دا چې د اولاد تاد طرف سبب د شر او ګرځي د څه چې کله کله تاسو کل د دي اعظم شان نعمت ته ایمان او پخ خلاص انما اموالکم و اولادکم فتنه مال اولاد د امتحان زمونږه پښتانه اګه دی له خوشاله چخړې کوځي گئی چا شنګوی موږ ما دلته کې ما خاموس کو او زموږ نن نو ځوانان دلته کېل دي پلان نشته ته دی بل مشه نشته چې وایو ته موږ یې تاسو کېل کوې چېغه وې مقصد دا نه نه چوزي گاوا چا شنګوی تربيت د اولاد دا حق دی به تک دي ونه تعلیم ده چې اولاد کې رېسته تاره پاره سبب د خیر اوږر دی اولاد کې رېسته تاره پاره سبب د شر اوږر دی د امتحان د امتحان تاسو ومره چې الله جل جلو هر کار د حکمت برابر ده اگر که زمون عقل رسې نه کیږي زمون عقل ناغا ما غرا ده او ده بالعطر ده ده زگوان رئی از سیدنا علی سلام ده الله اللہ جل جلو پیغمبر ده او ده ده فرعون پکور کی استرشو ده فرعون خوراک ده فرعون سکال د فرعون دلاز ناغ استرشو پر ورشوشو اللہ جر جلوهو پیغمبر اگرزو او العظم پیغمبر اگرزو عظیم مشان پیغمبر اگرزو اللہ تلاورتا یو کتاب ورکو باقایده مستقیل و تربیتی چیر تو امون دل دا فران پا کور کراستر شک دا غی خوراکا اسکاکی اگر اگا فران چاگی دا خدای دعوه کرده سون خطرناک یو خو مشرک بی یو اگا می چاگوی دا خداییم أنا ربكم الأعلى فرعون مدى إعلان كل جسد تار صلوين رب زيم هذا مفرورد قاري أو موسى تساميري والنووي أغاهم باقي قالباني پيداشيه كيف كون قالباني فرعون ما شمان زبحكول لبني إسرائيل لما موسى عليه السلام واقعیت تاسو سلیان انا اغه مور په بحر قلزون کې و غرسولو بحر دریاب کې واچولو د فرعون کول راځه تبشيري خبره موسا سامري دا هم په دې کال باندې پیډه شوی چې په کوم کال باندې د بني اسرائيل ما شومان ذبح کول نو اغه مور راغله غرتي بو یوډلو او په غر کې یو غار سوروه سوراخ آغی کی وات چھو زما زمام اخ کی زبا کی گی چھے نا گورن چھو مر چھو اللہ جل جلالہو عضرت جبریل علیہ السلام تا حکمو فرمائی چھے جبریل اجزان او رسوا اغم ماشون چھے پلانی غار پلانی غر کدا د آغی پلاو کلاو فراک او سکاک او فروری شک اچھے دا دون اوڑکے ماشون ہو نصونه چه مورده بچی خدمت کهی گواه که جیوه علیه السلام دقشان تا خدمت کره هره ورد هره لمحه زورت وقتی زانه نسخوله کب اغاو گئیو کب اتگئیو کبنور سواله ضرورتو خلیکن موسا سامیری جسترشو کافر جادوگر صاحر اگذر او زمونږ اقل خدا و چې د ج سلام پلاې تربیتونو په کاره چا هغهه پیغمبر غمبر وایي او د فران په کور چې چې راسته شوي په کار دا د چغه قشان ته خولییک دله تلا پهصللاپله دهاح او نیکی څوک چې الله نی ګرضې دا همدي الله خپل هغې کې حکومت او سر زمون اقل یو شو وایي الله جل جلاله او حکم بل شانت دي چې دا موسی چې دا فرعون پور کې هغه پیغمبر ګرځو موسا موسی چې جبل السلامي تربیت او کې مقرب پرشتہ را هغه کافر جادوګر او ساحر ګرځو مصلذي ربه جبريل کافرن مصلذي ربه شعون مرسلو شایر ہوئی کتابونی وواقع لیکلده سونن وواقع مستنده ده لی اختیاره و سنگه ده قالتلات اغبطه ده قوڑیر عبرت فاقعه ده علماء کتابون کلیکی چیانزلی اللہ جل جلالهو د مَلَکُ المَوْتِ دغه پَریشتنه چې انسانانو روحونه قبض کوي هغه د مَلَکُ المَوْت وای او عزرائیل علی السلام ور وای هغه نه پټ او کټ پوه شوګ چې ته کومه مقرر کړی په دې باندې چې دخل ګروهونه قبض کړي آیا چې دې هم پچا باندې ترس راغلې ده روحونه قبض کوله په ټایم کې حضرت حضرت علی السلام علیکم الموت ورتوي په او دوا ما چې کلمه د انسان روحونه قبض کول په دو انسانانو زمات تر سره غل استا په ما فرکول خو لیکن پاغه وکړه هغه لري ملکولو باندې زمات تر سره غل روح یې سلوبانه ویو هغه چې اونځل یو کشتی راوونه و بحر کې دریاب طوفان راغی اکیشته ماته کړ څو خلک پکې غرق شول او ځینی خلک د کشتی په دات تخته وباندي کې نستهل د بشکې د ل کوشش وک پدې بحر او دریاب کې وخځوا اغه هم کوشش وکا یو تختی باندې کې نستهل او چه که نسته لن د نسته. در دریاب که ناره لزان رسی. پا دی وقت که تا ما تا حکمو که اللہ. چه ازرائی لزان و رسوا. خلی کن دست سنگه وقتو. پا دی وقت پا دی خذی پا بانی حملو. دی تختی پا سر بانی حملو زی گولو. بچه پیدا شو. دی خذی. دی دینا بعد ما تا لطلا حکمو که چه دی خذی روح قبستو. نظرلمم د الله حکوم ما روح قبض روحقب کو مرله دا بچی دا هغې په دی تختي باې پاتېشي نهماویل یا الله ستا حکم دهمونه بلکل سر ور تسلیم تسلم کړی ده بیا هم ته ته ور سره دا وړکې ماشو چې ن مورته ن پلار ته نه بلشتهدارته بیا وچ هم نه ده بهره دریاب او د یو کې د یو شیس پسر باند چې کوم د ناستته تختي په هغې ډر تر سره را چې کاش دا نه شو نه او بل یو باچه او مالدار مال دا ډ پیسېور سره سرما ده هغې یو ډیر آلیشان قیمتتی محل جوړو او خپل سرمایا وکيلا ګول او دون علیشان شان محل جوړولو چې اخیلا د نوم د جنت ور کړو محل باندې ټول سرمایا الګیدا دګیدې وخت کې موږ شوق دی ما اوتا ولګره ټول چې ښه بهترین بلډینګ هم جوړي او خار کیسه سہولیت پکې میسر وي خو لیکن ده قبر ده بولدنگ چا هم غم اونک لده ده آخیرت ده بولدنگ ده غم هم چا اونک لده ده که مجموعی تورسه دنیا ده دی خلقو ده انسانان ده اعمال انده شپت لگی گی چه مون آخیرت گر شوید ده زندر تیار ده مزق پل کم زوری عجز ده دیخ پل سرمایه طوله چکم ده آقا پده محل کی اولنگو لده او ده محل تیار شو او سر سااب را ظم سابو دی محل محله یو خپ د نهکرې بلله بهار پهې ووختې الله جه جلو جل حکوم وکهه ز سلام وایتهمال الله چې دقب نو روح الله سونه ب کاره دا سونه ب کاره دګناګار د مجریم دا ختا کار ده خو بیا هم دون دنیا و او سرمایه الګا ولا سنا سده د پیسو سله خو ورته ملاو شوی کم اس کم د جنت چې د ژوند کولو زاند په دنیا کې څه زیارت خو کړي وي لخوا پکې چکر لګول وي وای تا حکم الله ما یلوه قبض چیرته او استاد هم یوري دیلو نو چې په حکمت سو چې الله دلته نور پرې خودل ایو جذاوا چې د په دنیا کې د خپل محل ته نمد جنت یې او په دنیا کې سو کم جنت تللې نسي جنات ضيف فق فقرات کې ور کوي ذکر الله جن جل جلود او وقبس څخه بهار تذرباز علماء حکمت ذکر کوي نلا طلع ازري الله السلام ثوي وتاب په دو وختونو کې پیسې باندې ترس خړلې دا شداد چې دا, دا بچاو صدر وزیر اعظم زاله بلډینګ جوړ کړو دا هغه ماشوم چې داږي مور په دریاب کې مرش او په پا تختیبه باندې پاتې شولاله تعالی دې ته اور سه او, او چې باچار شو دونه سرمایه ولور اوسه اوس دې مخته پته نه لګيږي چې د دنیا د واقعات په شا کې څه حکمتونه پټ دي او ځکه د دې دنیا د ټول نظام د چلوولو کنټرول هغه د رب العالمین جل جل له لاس کې قبضه قدرت کې ده د غی علم کامل د هغه قدرت کامل د هغه رحمت کامل د هغه هم کامل ان بت شرب بکل شدید الله جل جلو هرص کامل ذاتم کامل سیوته کامل پورا تاسو دنیا کې لوي نه لوي مجرمه مشرک می، کافر وی ګناګار وی اگه تا اللہ ورکې ورکی اکنو ورکی ورکی روز بروز دا اغیر ترقی کی گی دا اغیر زور او را طاقت مونگو لنغارا وی نغارا خلنگ دنک بجر آئی وردکی ورطا وی تول خلقو دوانا طاقت تا اغیر دولت روز بروز یا د دنیا وسائل روز بروز یا تیگی هر قسم وسائل ولا موجود وي داغه د ژوندۍ نظام ټول په کمپیوټر باندې کنټرول ای ریموت کنټرول باندې دنیا د ټولې ژوندۍ چلي گاډه شایټینګ کوله خلاص بند ک بیا اوس هغه تعالی سره کیو او بل طرف ته دی الله محبوب بندگان انبیا علیه وسلم اغه ته اغه تکاليف هغه مشکلات رسیږي چې عام انسانانو تخدي پاک اغه مشکلات نه ورګي الا ماشاء الله حضرت الیاس علی السلام حضرت زکریا علیہ السلام علماء علی کی چې دادواره خپل قوم اره کړو اره پجون باند پجون بی الله صلاح خپل ما فروریم دشمن او ما کوشم دشمن کس را چونو چر نه رسد در قزا ما الله ز خپل دشمنانو ته فروریش ور کوم ترقي خپل دوستان مر کوم چاله هم د چونو د چر حق زم ما په قزا او فیصله کی نشته حدیث مبارک کی را راضی رسول اللہ مبارک فرمائے اشد الناس بلا الانبیاء ثم الامثل فالامثل سخت نو سخت مصیبت چ راضی زیاد نو زیاد مصیبت چ راضی پدی دنیا کې هغه انبی علیه الصلاۃ والسلام او بیا چې څونه پیغمبر تنیز دیوی څونه کامل مومنوی څونه کامل مسلمانوی دونې په دنیا کې مصائب او تکالیف ولیکنه مساله لا ده تکالیف د در او درهاتل اسوال مخ کوي خدای دې ممتاز او محفوظ کی زه ته مشکل ني عام حالات کی اغه مصايب راځي تکالیف راځي نو کته تاسو یاد ده څوکاله مخ کې طوفان سلسله راغلي د له موصيبت ډير له موصيبت ډير خلک پکې منشل ډير خلک پکې زخمیان شول او ډير خلک پکې بې کوره شول سخت تکلیف اوس الطلع ولي زلزلہ راولي ولي توفان راوستلو د جواب جواب شاسرحم نشته د يوم مسلمان او د يوم مؤمن د ایمان او د اسلام تقاضا دا دا چه اغا با دا هر مصیبت دا رات للو پا وخ د خپل عقل والا حتیار غرزی اغا با دا داری اللہ فیصلہ دا درست دا با دا حق دا اگر که بظاہر منتبور لگی بدرالا لگی بظاہر لیکن پری کنی علا تلاب بلا شیح حکمتو نفت زلزلالا را مصیبت را تكليف راغي نمون مسلمان بعضي وعي عذاب ده هو عذاب بالكل ده عذاب بعضي وعي ننا عذاب نده مسألة هذا كلم چه يو موسيبت راشي يو تكليف راشي دير پا جزم سرا پا وسوق سرا ده خبره كول چه يقين ده صوفي صد ده او یالیف نو نس یا فور عذاب نده د څه خبره کوله شرانت کننه ځکه شری عمره کی د سی په اعتماد سره په اوسوخ سره خبره کول چې دا عذاب ده یا عذاب نده دا هغه وخت کی چې کله وહી راضی او وહી دا بنشه وی دا رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین دا ختم د نبوت راغله فلحا ذا اغه وې څه را خبري معلومي دي سره جزم او یقین سره خبره کول پکانې چې دا عذاب ده دا عذاب الله جل جلاله عذاب نازلې پاکافرانو باندې هم او مسلمانانو له هم د خپل بد اعمال او سزا ورکه دي دنیا کې کلنا کلا ولیکن کافرانو العذاب ور کی چکل اغو ته یو نذیر راشي ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما اسامي مصيبتين الله تعالی فرمایې هېڅ یو مصیبت تاس دنیا کې نه نسیږي الا بما کسبت ايدي الناس تلسمره اته تاس لاسو باندې عذاب ځانته په خپل حال راوړي هو ګورې بدی با اومد باندې د شي عذاب نه راځي چې ټول پکې ختم شي طارق الله کریم ټول پکې ختم شي د شي عذاب نه راي البته یو خار یو ځلا یو قوم یو قبيله هغه پکې حالات شي وره تاس خدمت کې معاذ وو کل سلسله راشد طوفان راشي اگر که مظاهر د برغه ده مونږ عقل سره فکر سره خولیې فر کې بیا شماار هغه ف هم دي په د زلزلی را تللنو کې ب شماار فواید دي د ټول دنیا د کایناتو هغه یبار سره توګورې د پر کې بیا فواید دي ته نه کوم مسلمانان په زلزلی کېمون شوولو صلحادی الله به درجه دي. الله وجد آغو او چتی گناگار دی الله چې ضرورت زلزلی په وجد هغه گناهونه معاف او کوم نیکان صلحا چې د زلزلی او د مصیبت په وخت کې مصیبت زده نو هغه ولله تعالی رفعه درجات وکي کوم ژوندۍ پات چې درجه او چي دغه گناه او کوم چې گناګار اغه له با تاجیان نه حبرت مې لا غفلت خو به را پاتې اب وو ګوري را خلک اوازونه چا الله تعالی عذاب کې مړ کړل دا وو आवाज په واره دا ټکلیف هواوند نو کوم چې هغه په زونه کې غفلت تا غفلت نه راوږي توبه به او بس دا ګناهونه چې الله داستالوي کرم د چيزو ګناه نه ما دې عذاب نه مافس کړل دا خو تاوان په کې تولو خلق دا پارا. تولو دنیا دا نظام کائنات پا تناظر که او گوری دیکی فوائید. اس مصیبت راگه زلزل راگه تکلیف راگه لاشا دا خلق و مدد او کماو تاکار سده مدد دارچه تفشریه قربانی کو اخبار کی مراجعه اعذاب دو کا اعذاب نه ما تم په مجلسونو کې ناشه اعذاب د او په سړتا اعذاب نه نه نه نه ما تا کار دا دا چې د هغه مسلمانانو مدد کو مال سره مدد وکړه ورماو تا مال په خیر کې و لګې اگر کې زلزله ودل ته مال خیر کې و لګې جان سره د یو چا خدمت وکړه مال جان داغه په خدمت کې و لګو ځمارتہ کاه موته لپاره پایده شو او بل کوم چې مرشید اغه د پاره دعاګانې د مغفرت کو خو راغه او بخیه اغه له مغفرت وک او دا دا رب جل جل رجوعك. او فقړه د توبې او د استغفار اهتمام وک او د توبې او د استغفار په وجبان دي درب العالمین جل جله طرف ته رجوع او دعاګانې چیا الله مونږ د عذاب نه معاف وسې مونږ له توبه او او د خپل اصلاح فکر وکړه چیا الله د عذاب تراوسو یقینا یو ګنابه شوی مونږ نه یا الله زړه ټول ګناه نه توبه او باز مونږ ټول ګناه نه یا الله توبه او بازو لدینه بعد به ز ګنا نه کوم کرا نه وشو وب توبور باندې و باز بس چا سپیخی د دنیا کې دا ټول صحیح دي په دنیا او زمانی کې څه سپېږیږي دا ټول سری صحیح دي کومه ابوره نه قدرت کې خزانه مې څه کېږي د دنیا کې د ارث ټیکتي د الله تعالی د حکمت برابرې زموږ عقل ورسیږي او زموږ عقل نه ورسیږي موږ تسلیمي خوامه خو تسلیمي دې تر زابل قزاوي او دا مطلوب ده زده ک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای رازی شا پیغل سا چه ستا تا خریدر کری پیشه مال دولت اولاد چې سا اللہ تلات تا در کری و تیم مالی گردوالے پا دی رازی شا شکور رو وباس اوباس بس دار اذاب القضار و دار مطلوب دار بس انسان طول میرے طولو انسانانو کې غنی تر انسانو گریر لوی غنی و مالدار بس سارا میدار رب عبر دیگی بس اللہ تعالی خیل